Shikues të nderuar, polivëmi prap drejt për drejt me ju. Mund të shihni se këtu atmosfera është kulminante, sidomos në këtë moment kur për pjesëmarrje në këtë spektakël madhështor pritet të mbërrijnë edhe anëtarët e rrep grupit më të mirë shqiptar, Ritmi i Rrugës. Si duket ata janë këtu, mund të vëreni reagimet e avdhurësve të shënt, shpresojmë të, të, të bisedojmë ta. Dhe ja, zotrin Memli, zotrin Memli darp. Zotrin Memli darp. Falë juaj ende pushitet në dhjetra mijëra kopje në të gjitha vistat shqiptare. Dhe, po ashtu edhe jashtë, këngët e juajat dëgjon nga gjdo anë, ku do që të kthej shkokën. Kritikët e muzikës thonë se kjo album ka shumuar kthej sën më të madhe ndë njerë në muzikën Shqipe. Po ashtu ju keni fituar edhe cindra mirë a dururës të kjenë. Që ka mund të thoni ju për këto? Kë është vetëm firlimi. Ja, horbër. Alonu i keni ndëgju kur zërë. Kë është firlimi.